Garizuma aldiko lehenengo asteko astelena Evangelioa sanmateoren liburutik Aldiaretan, jesusek esan eutzen ikasleei gizonaren semea eta ingeru guztiak aregaz haintzaz beterik etortean bere erregea aulki ospetsuan jesarriko da eta herri guztiakaren aurrean batuko dabez Arek batzuk besteak handeke bere iziko ditu, hartzainak ardiak hauntzetatik bere iztenen dituan lez. Ardiak bere eskumaldean ipiniko ditu, eta hauntzak ezkeraldean. Orduan erregeak esango deutxe bere eskumako hei. Zatozeen ireaikaren beden hartu egizu den munduaren sortzetik zoeuen prestatuta dagoan erreinua. Goserintzan eta jaten emon usten, egarri eta edaten emon, arroz eta etxean hartu ninduzuen, biluzik nengoan eta jantzi egin induzuen, gasorik eta bisitatu, espetxean eta ikustera etorri zinen. Orduan sintzoek gerantzuko deutsoe, eh? jauna, noiz ikusi sikuristin dugosan goserik eta emon geutsun jaten edo ta egarri eta edaten emon. Noiz ikusi izin duguzan arroz, eta etxean hartu, edota biluzik eta jantzi? Noiz ikusi izin duguzan geixorik edota espetxean eta ikustera joan? Eta erregeak erantzun godeutxe. Benetan dinotzuet, nire zeniderik txikien honetako batie egin zeutxoen, an, neuri egin zeusten. Gero esango deutxe ezkerrekoi, alde nigandik atudok, Beabruaren tzad eta haren lagunen prestauta dagoan betiko zutara. Kozen intzan eta ezeusten jaten emon. Egarri eta zeusten edaten emon. Arroz eta ez ninduzuen etxean hartu. Piluzik eta ez ninduzuen jantzi. Geixorik eta espetxean ingoan Eta ez zineen ni ikustera etorri. Hare gerantzun godeutsue jauna. Noiz ikus izin duguzan gozerik edo eta egarri, arrotz edo biluzik, geixorik edo espetxean eta guk lagundu ez. Eta arek erantzun godeutxe, benetan dinotsuet, txikien honetako bat diegin ezeutxoena, neuri ezeusten egin. Eta honek, betiko zigorretara joango dira, zintzoak barriz, betiko bizitzara jaunak esana. Gizonaren semea hartzen dau izen goikizat Jesusek. Eta eginkizun lez, errialde guztiak batzea eta euren gain epaia emotea dagokio. Eta zein izango da gizakiaren Aztertu beharreko jokabidea, epaitu beharrekoa, ez da izango legearen aurrean gozintzotasuna. Edo eskaintzariak u barik egin izana, edo jainkoa ganako onerazpena. Ondokoen ganako ardurea izango da haintzat hartua, gozen intzan, eta jaten emoz eusten, Izadi ederrean aurkitu daiteke jainkoa eta intzaldu. Baina zelan otxe hindu, behar egoereak kontuan izan da baino ez. Geu garala, esan geike, behar txuagana eltzeko jainkoa daukan erea eta bidea. Geurea da eginkizun hori. Eta hori xe hartuko da kontuan epaiegunean. Espeche anegon intzan eta ikustera etorri zintzata zan. esan, san dano kez gara gauza geixoaga segoteko edo bastertua gana urreratzeko. Baina orduan bai izan behar izango aukela kontuan karitasen lana. Aintzat hartu geike arek egiten dago geure lan lez hartu geike Eta bere bitxartez, heldu gaintekez, behartxuen gana, bastartuen gana. Izan da igungo goan. Gizonaren semearen epaia, txiro eta behartxu eta bastartuaren aldekoa izango da. Ea, urkitzen hauan, neu ere, alderdi horretan. Salmoa gazo toitzean. Auser rapikatuko dugu. Zure berbak jauna, espiritu eta bizi dira. Zure berbak jauna, espiritu eta bizi dira. Jaunaren legea bikain, barrua birbisteko. Jaunak iragarria sendo, ezikasiak eskolatzeko. Jaunaren araugak zuzen, bihotzaren asegarri. Jaunaren aginduak garbi, begien argi. Zure berbak jauna espiritu eta bizi dira. Jaunaren bildurak garbi, iraungarri betiko. Jaunaren erabagiak egiazko, guzti-guztiak bidezko. Nire haoko hitz eta bihotzeko gogoetak, atsegin garri izan beitez zure aurrean. jauna Ene arkaitz eta esal batzalea. Zure berbak jauna espiritu eta bizi dira.